Qureyş surəsi Məkkədən nazil olmuşdur. 4 ayədir. Bağışlayan və məhriban Allahın adıdır. Ya peyğəmbər Qureyşlilərə də ki Qureyşin ülfəti, dostluğu və ya Allahın OLAR üçün səfəri asanlaşdırması xatırında onlara qış və yay səfərinin müəssər edilməsi qışda yeməndə, yayda, Şamda istirahət və ticarət edə bilmələri xatırına, bu evin Rəbbinə, Kəbənin sahibi Allaha ibadət etsinlər. O Allah ki, onları aclıqdan qutarıb yemək verdi və onlara qorxudan fil sahiblərinin təhlükəsindən sonra əminamanlıq bəqş etdi.